Склероз мозкових судин в такому ступені, як був у покійного, – це не жарти. А крім того, на мою думку, не варто змішувати ідеї, як такої, з поодинокими випадковими її визнавцями. «Ага, впіймала я вас тепер, пане Меценасе, а ідею комунізму, як таку, з ідеальними, припустим, її визнавцями, то ви визнаєте?» «Це я мусив би ще подумати». Хоч коли будемо розвивати теорію практичного проведення ідеї в життя, то маючи в історії такі випадки, як папісу на апостольському престолі чи інквізицію, чого доброго, можна відмовитись і від католицизму. Отже, бачиш зоню, і на небі бувають плями. Ти хочеш мене фімати, Мене? Старого юриста? Мене? Пані добродійка чують? Олена не хотіла чути. Знала норовисто натуру зоні і потерпала, щоб дискусія не переросла в непорозуміння, яке могло б позбавити хоч на якийсь час візитів доктора Гука. Щоб припинити цю суперечку, Олена пробує розпитати про Марію Юсафату, звернути увагу доктора Гука в інший бік, але він, прошупанство, не заводна машина, яку можна зупиняти кому де хочеться. Він теж, слава Богу, має свої нерви, і він має право зірватись. Доктор Гук встав. Заходив навколо стола. «Ви, молоді, неможливі. З вами неможлива ніяка дискусія, бо ви, ви просто нехтуєте законами логіки. Ви, пані добродійка мені пробачать, я це говорю загально, невиховані. Так, невиховані» бо не маєте терпцю вислухати спокійно свого противника. Ви дискутуєте лише доти, доки чуєте свій голос, а потім вдаєтеся до палок і гнилих яєць. Так, так. І тому я перестав бувати на ваших зборах. Я людина прямолінійна. Так, я не вмію. Не визнаю одну мораль для наших, а другу для ваших. Це все мене нервує. Я перепрошую. Він нервово закашлявся. До здається, навіть близький, я перепрошую, пані Добродійко. Але з тим хлюстиком, Славком Ілляковичем, я перестав вітатись взагалі. Я не розумію, як може так поводитись син всіма поважного отця Ілляковича. Прошу мені пробачити, але я цього не розумію. Якось на зборах рідної школи, я, здається, вже розповідав пані Добродійці про це, валить у президію не висунений, не порушений, не обраний. І законом своєї палиці, так, пані Добродійко, так, законом своєї палиці і жменьки своїх однодумців у залі сідає за стіл президії. Цей грабунок громадських прав відбувається в білий день перед очима переповненої зали. І ніхто нічого. Головуючому на зборах залишається або перервати збори або стерпіти цього непроханого гостя. І він вибирає останнє. І яка після цього може бути мова про якийсь обмін думок, коли в нас панує терор у найвульгарнішому розумінні цього слова? Ми, молоді, домагаємося того чи того. Ми, молоді, протестуємо проти того чи іншого. А я не розумію, що це за політична орієнтація, партія чи товариство оті «ми молоді». «Ти не скажеш мені, зонцю?» «Славоню, я попрошу ще одну скляночку чаю». «Може бути і не дуже гарячий, аби тільки вода добре відстоялась, бо Мариня не розуміє, що у нашівській воді багато мінеральних солей, і її обов'язково треба відстоювати. Так от, ми молоді, а ми тоді закладемо свою політичну партію, що хіба будемо називатись «ми старі»?» Доктор Гук витяг з нагрудної кишені свій славнозвісний нотес і став листати картки. Я хотів би панству прочитати одну цитату з книжки «Десять літ українського питання в Польщі» Томашівського «Зараз де то, зараз ось, прошу». Вже тепер у наших молодших націоналізм став синонімом гучного горлання при повній бездіяльності. Приймаючи сектантські форми, повні ненависті і нетолерації, до хоч трохи відмінних думок, переміняє він наше вбоге національне життя в обору роз'юшених биків і собак, що замість консолідації і розвитку народних сил витворює тільки розтіч і ширить безнадійність. От вам повна характеристика молодих. Пан Меценас не знають, «Хто такі «Ми молоді»?» Ольга теж прагла, щоб ця незручна дискусія нарешті скінчилася. «Та ж це ті, що їх, чи то пак вони самі себе, називають 105!» Олюню, то я знав! Який би з мене був адвокат, якщо б я не знав таких елементарних речей?» «Я знаю, але не розумію. Не розумію і вас, пані Добродійко!» «Що ви так байдуже ставитесь до цих справ?» «А чому ж відразу байдуже? Мене, наприклад, дуже цікавить, як закінчилась історія цієї дівчини з Вишні». «Мама не знає», – просичала Зоя, поглядаючи на гука. «Дякуючи блискучій обороні пана меценаса, вийшла на волю і тепер буде активно діяти проти попів». «Зонцю, я тебе прошу, могла тільки вистогнати Олена». «Трошки не так, зонцю!» – дивно спокійним голосом відповів доктор Гук. «Я ще одне хотіла б знати». Зоня головою зробила знак матері, щоб та мовчала. «Чому саме до вас, пане меценасе, звернувся за обороною старий Мартинчук? Адже є спеціальні адвокати, які беруть справи комуністів. По-перше, до мене звернувся не Мартинчук» а Комуністичний комітет допомоги політичним в'язням, так хочете сказати? Пані Добродійка чують? Вони, очевидно, мав на думці молодих, не лише перебивають нам, але вже беруться і говорити за нас. Чому ти не даси мені закінчити думки? Я хотів сказати, що у справі оборони Йосафати Марії звернувся до мене Савицький, зять Курочки. Пані добродійка пригадують собі багача курочку з вишні. Олена повторила вже сказане нею. У вишні я мала все якісь клопоти, пане меценасе. Діти мені тоді хворіли на коклюш. Я вже казала, найбільш запам'яталась мені смерть того бідного чоловіка, що його повісили просаки. Покійний Аркадій хотів допомогти йому, але пан меценас знають, що були кріхсцайтен, воєнні часи, і тому не можна було нічого зробити. А щодо курочки, то щось пригадую собі. Здається мені, що в нього була анемічна дівчина. Але неможливо, щоб вона вже вийшла заміж. То неможливо, пане Меценасе. Це факт, пані Добродійко. Боже, боже, як то час летить. Пане Меценасе, а що має зять того якогось курочки до Марії Юсафати? Хоче знати слава, яка тепер особливо гостро сприймає всякі сімейні непорозуміння. Це романтична історія Славуню. Зоня авторитетно кидає репліку. Не вірю в романтику, від якої заносить гноєм. Ти і тут не маєш рації зонцю. Мені доводилось вислуховувати такі любовні трагедії на селі, але про це іншим разом. Бачиш, Славуню, я не знаю, так би мовити, докладно цієї історії. Але досить того, що савицький жонатий чоловік звернувся до мене, щоб я взяв на себе оборону Марії Юсафати. Притому недвозначно натякнув, що розмір гонорару в цьому випадку не грає ролі. «Можеш утриматись, зонцю». Я йому заявив, що у мене постійна такса. Я, правда, спитав, в яких він стосунках з підсудною. Але він збентежився і відповів, що йому дуже залежить на тому, щоб її звільнив суд. І звільнили. Знову вискочила Слава. Щоб краще бачити і чути, вона пересіла з свого місця біля печі і вмостилась за столом навпроти гука». Славуню, і ти теж заскакуєш наперед. Ти знаєш, що я не люблю цієї манери. Я хочу сказати, що цій дівчині була зайва всяка адвокатська оборона. Вона оборонялась, прошупанства, так, що я, будучи на місці прокурора, попросився б, щоб мене перевели з нашого. Я кажу відкрито, з насолодою слухав її. «Для мене ясно, що ораторську школу вона пройшла в тюрмі. Не треба було звичайного кримінального злочину робити політику. Але я думаю, судді і прокуророві тепер уже ясно, в чому їх помилка. Але засудили її чи ні? Не може втерпіти слава, хоч доктор Гук зробив їй зауваження, що не любить, коли йому перебивають. І цим разом може серйозно розсердитись або, що найгірше – урвати розповідь на найцікавішому місці. Та на славене нещастя, доктор Гук зовсім прийшов до себе, бо терпеливо відповів. А як же ж? Поліцаї вона все ж таки скалічила. Правда, не було свідків. Фірман відмовився на суді від своїх попередніх зізнань, що поліцай приставав до неї. Але проте факт тілесного ушкодження залишається фактом. Дали їй рік, а оскільки вона шість місяців, це, пані Добродійко, безпрецедентний випадок у Нашівському суді, відсиділа у слідчій тюрмі, то їй залишилось відсидіти ще шість місяців. У жнева повинна б дівка бути дома. Ожвавлену розмову перебила поява тітки Меланії. Приїхала вона у наше поїздом, бо страшенно замило дорогу. Зрештою, завтра вона їде у Станіслав. Цю примусову пересадку зробила, щоб забрати у Кравчихи свою сукню, яку ще після Дмитра дала шити. Їде у Станіслав, а чого? Вона це пізніше скаже Гелі по секрету. «То мені вийти?» – спитав доктор Гук, який і без того не міг терпіти цієї крикливої баби. «Як, пан мецена вважають?» З яхидною чемністю відказала Меланія – яка, свого боку, теж не дуже симпатизувала Гукові. Вважала його нудним старим диваком. Дивувалася Гелі, що та знаходить приємність у товаристві такого Гдири. «Їду!» – витягла вона до Олени свою жилаву довгу, ніби в гузки шию, коли залишились самі в кімнаті. «Їду сама до преосвященного, аби забрав голубінку з нашої парафії». Гелюню, так тривати далі не може. Я ж не в силі прив'язати дівчину собі до пояса. А тільки залишиться на хвилину сама? Він тут як тут, немов з-під землі виріс. Я тобі розповідала, здається, що якось послала її до курника кури пощупати. Погано якось тепер кури несуться. натякнула мимо хідь, як виправдання, що прибула в хату з кузини Голіруч. А він і туди поліз за нею. А що ж вагер Михайло на це? Михайло, кинулась Меланія, аж головою затрясла. Ти мені краще не згадуй про нього. Прошу тебе, лише про нього не згадуй мені. Я не знаю Гелюню, чи в того чоловіка немає очей, чи він оглух, чи так збайдужів до своїх дітей, що його ця справа ніц, а ніц, не обходить. Якби я знала, що в нього такий характер то де ж би я була полакомилась на його прізвище? Бо і скажи сама, що мені з того, що я Річинська, що мої дівчатка – пан Річинські? Поїду оце, чуєш, Гелюню, до Преосвященного і скажу просто «Вели, ексенціліє, целібат, то дуже прошу забезпечити тепер наших дочок відповідними партіями». Але ми Галюню треба признати винні, і то таки добре винні у цій справі. Коли тому чотири роки теологи, наші майбутні зяті, можна сказати, підняли бунт, Жонатий Клер не підтримав їх, боявся перечити єпископові. Хай би було, чоловіки наші мусили слухати розпоряджень єпископату. А де ж були ми, жінки і матері? Я тобі кажу, що нам, власне нам, матерям наших дочок, треба було стати в оборону теологів і підтримати їх у їхніх благородних намірах. А ми з тобою прогавили. Мені заступило очі те, що Аврельця мала тоді нареченого, а Маруся була ще мала. А тепер ось як вийшло. Я не знаю, що й казати. З Марусею це мені прикро, як матері говорити – Може, погано скінчитись, коли єпископ не забере голубінки з нашої парафії. Я вже йому казала так, так, не дивись на мене такими очима. Казала йому у вічі то ви, отче, не могли вчепитись якоїсь молодиці чи дівки на селі, а завзялись на мою дитину. Я говорила Михайлові, поїду до Преосвященного і скажу просто. Забирайте собі того бичка з нашої парафії, бо як станеться біда, то будете ви відповідати. Ексцеленціє. А ти гадаєш, Галюню, що голубінка один такий? Ти сидиш тут, нібито у місті, і поняття не маєш, що діється по селах. Якось Михайло розповідав, що на соборчих приїхав єпископ. Коли селяни почули про це, то до ексцеленції прийшла делегація просити, щоб замінив їм нежонатих священиків жонатими, бо по селах діються страшні речі. І всі в один голос – «Ми не хочемо Ксьон за парубка». Ну-ну, то, може, вже занадто, щось мені не хочеться вірити, щоб наші священики так низько скотились. Боронить Олена не клер нежонатих, а світлу пам'ять покійного чоловіка». І звідки в тебе та звичка все бачити в кращому світлі, ніж воно є насправді? Ніколи не маєш відваги глянути правді у вічі. Вона мені буде тут боронити целепсів. Гелюню, це не такі речі. Целепси, стишила голос, тримають при собі господинь разом з своїми байстрюками. Лишім цю розмову, Меланцю, ти маєш рацію. Я тепер ніде не буваю, нічого тепер уже не знаю, то й не можу судити. Прикрі, це історії. А поза тим, що в тебе чувати? Олена запитала от так собі, але по міні Меланії пізнала, що в неї справді є якась новина. Меланія зітхнула, звівши очі до стелі. Є в нас новина, Гельцю. Не хотіла я передчасно розголошувати її, але коли ти вже спитала... «Маємо квартиранта, Гелюню. Яке щастя, на селі трапився квартирант. Я навіть добре не знаю, хто він по фаху. Якийсь інспектор від кооперативів, чи ревізор, чи ще щось вище. Але сподобав собі наш дім і воліє, каже, жити на селі, як у нашому. Хоч, правда, він вічно в роз'їздах. Але, кажу тобі, Гелюню, манери, гречність – Кожному цалю ком і льфо Одним словом, не сьогоднішнього хову І до дівчат такий гречний Особливо з Аврельцею Має щось свічно до балакання Боже, якби нам такого зятя, То не знаю, як дякувала Богові Аврельця така весела стала Руху дівчина набрала Я її розумію котрій дівчині не є приємно подобатись, І тому, розумієш, я хочу, щоб Преосвященний забрав з нашої парафії голубінку. Бо якби так, не дай Боже, пан Тихий, правда, яке миле прізвище, зміркував, що твориться під нашою стріхою, то я певна-певна кажу тобі, що виповів би нам квартиру. Я не питаю, це не моя справа, але він мусить походити з якогось дуже доброго дому. То зараз пізнати по манерах, і тому я тобі кажу, за всяку ціну хочу позбутися того голубінку з дому». Олена наче б не чула про квартиранта Меланії, або зовсім не цікавила її ця справа, бо продовжувала попередню тему. Я тільки дивуюсь, що такі священики, як Кузен Ілакович та інші, не візьмуться вплинути, на наших целепсів. Сидорко? Меланія любила при кожній нагоді підкреслювати свою мниму приналежність до цієї галузі родини. Він мав би щось говорити? Хай краще дивиться за тим, що діється в нього під власним дахом. А що? На Олену найшла цікавість з домішкою незнайомого їй досі почуття злорадності. Прихильні Ілаковичі до неї «Гріх був би нарікати, але чи не занадто їм добре ведеться?» «А ти не знаєш?» – сказилася та славкова жінка і не дає спокою Нестерові. Олена розчарувалася у своїх сподіваннях почути сенсаційну вістку. «Та це все старі історії, Меланцю. Чули дзвін та не знають, де він. Було таке, що Нестор... Хіба не знаєш Нестора?» Говорив Орисі різні компліменти. Але що Борися? Вона ж отримала таке прекрасне виховання. Лісні – це такі порядні люди. Це хтось Мелясю не має що робити та розпускає плітки. Кажу, був час, що Нестор чіплявся до неї. Терафере, чіплявся, чіплявся, доки не вчепився. А ти чого почервоніла? Слава Богу, самі вже дорослих дітей маємо. Так от вона йому тепер спокою не дає, бо той її Славко нібито великий політикант, але, кажуть, як мужчина до нічого. А Нестор, сама знаєш, нема що тобі казати, любить літати з квітки на квітку. Він тепер втікає від Орисі, а вона, як ошаліла, гониться за ним. А що Несторова на те? Несторова в розпачі, бідна, ти не зрозуміла мене, Гелюню, вона в розпачі, що Несторові так скоро Орисії відхотілось. Мелясю, що ти говориш? Та ж тоді на тризні їй аж голова розболілася, коли Нестор почав до Орисії умі згуватись. А то, може, на початку цього роману так було. А потім Несторва погодилась вже на Орисю. А тепер вона в розпачі, що Нестор почне знову якоїсь нової шукати. А так, розумієш... Гріх залишився б при родині. Хоч я, багатозначно протягнула вона, не розумію цієї Орисі. І я колись була молодою, і дітей на світ поприводила, але того сліпого, дурного шалу до мужчини сама ніколи не знала, і в інших не визнаю. Ти говориш, що Орися одержала добре виховання. А я вважаю що порядна жінка ніколи не дасть розгулятись в собі таким пристрастям. Я 25 років прожила з Михайлом, але, скажу тобі відверто, як з першої пошлюбної ночі, так і до сьогодні дивлюся на ті справи, як на прикрий подружній обов'язок, що його накладає церква на нас, жінок. Так виховала мене моя мама, і ці принципи я намагаюся прищепити своїм дочкам. «Тільки той Голубінка... Голубінка живцем мене в могилу закопує. Що я хотіла сказати ще Гелюню?» «А бачила я тільки, що Лесю Чуйгукову. Ти знаєш її?» «Жінку-адвоката». Меланія сама хотіла вже перемінити розмову. Я відчула, що ще трохи і зробиться їй погано від самого звуку з ненависного прізвища «Голубінки». «Таке-то якесь старосвітське, немодне, шкода, що пані Меценасова. Я живу у глухому селі, а й то не хотіла б з нею строями. Правда, сам Чойгук теж з капцанів. А який колись з нього кавалер був? Він молодший за мене на пару років, але не на одних вечорницях обтанцьовував мене. А я щось не пригадую собі тебе, Гелюню, на вечорницях в тих часах». Олена мовчала, думала своє, згадала, як перші роки свого подружнього життя терпіла фізично і морально від близькості з Аркадієм. І як пізніше, коли вже третя дочка була на світі, в ній почала пробуджуватись жінка. Як Аркадій, пошли йому Господи Царство Небесне, не відчув цієї переміни в ній. Але тамте статеве пробудження в собі Олена аж ніяк не може назвати коханням, бо воно не мало і не могло мати нічого спільного з тим мерехтливим до спазму в горлі, проймаючим захватом, що його колись відчувала вона до Ореста Білинського. Воно, либонь, так і є, що крізь життя людини ця любов протікає сама по собі, а тамте саме по собі. А мужа, в якого зливаються вони в одно русло? Проте це, мабуть, дуже рідко трапляється. Олена починає вірити, що Бог знав, що робить, не давши їй за мужа Ореста Білинського. Так, бодай, залишилась їй нев'януча мрія. Вічна лампадка перед іконою Матері Божої невстаючої помощі, до якої може звернутися кожної гіркої хвилини життя. А коли б той вимріяний Орест Білинський був повсякденно з нею, то життя давненько стоптало б їхні молодечі пориви. Воістину, марно людині судитись з Богом, бо він знає, що чинить. А чого ж ти мовчиш, Гелюню? Це тебе повинно теж обходити. Нікуди діти, в тебе теж чотири дочки на порі. Ти не гнівайся на мене, але щось мені здається, що той Мажарин не ожениться славою. Слова Меланії шпигнули Олену в найболючіше місце, але вона знайшла в собі сили, щоб змовчати тому гадючому язикові. Зате сперечалась з Меланією в думках. Не жениться Мажарин на славі? Що ж, то залишить їй по собі, бодай, лампадку з вічним вогником, а твої бідні дочки і цього не матимуть. Останньої неділі березня Бронко з двома бідонами, перекладеними брудною білизною Олекси Загайчика, добирався фірою Гершка, молочного пахтаря Вишнянської пані у село Вишня. Залізниця перетинає вишнянські луги з південного заходу на пів кілометра від села, але поїзд у вишні не зупиняється. За часів отця Річинського, коли то він збирався збудувати санаторій на пралі, ходив упертий поголос, що вишня матиме залізничну зупинку. Згодом це питання заглухло разом із санаторієм. І так по сьогоднішній день. Поїзд зупиняється у сусідніх ставках за три кілометри від вишні. І було б зовсім непогано – коли б він не приїздив туди в досвіда, бо те, що він відходить перед десятою вечора, саме на руку Бронкові. День випав прозорий, чистий, наче щойно вискочив з небесної ванни. Повітря було таке свіже, аж у грудях лоскотало від його надзвичайної чистоти. Бувають же такі дні наприкінці березня, коли в небесному ставі нагло проривається шлюз, і землю заливає повінь теплого сліпучого світла. На північних схилах пагорбів і в ярах, на які так багате наше покуття, ще лежав латками брудний дірчастий сніг, але з під нього дзюркотіла вже чиста, профільтрована в ґрунті вода. На бурих сіножитях, з залишками минулорічної сухої трави, блищали мініатюрні голубі озерця. Такими голубими скельцями були прикрашені всі луки і сінужиці вздовж дороги. Бронко спостеріг, що яскрава мерехтлива зелень у зимини втрачає свої переливи, коли на сонце напливає хоча б легенька хмарка. Поблизу людських селищ зустрічалися по весняному підчищенні стовбури верб. Головаті рядочком одна попри одну – вони скидались на закутаних у перемітки жінок. Вздовж річки, чи це не та сама вишнянка, палали під сонцем кущі верболозу. Бронкові, який виріс над рікою, видалось, що він уперше спостерігає цей особливий відтінок червені у верболозу. Рожевий? Не рожевий. Золотий? Теж не те слівце. Перед очі Бронкові майнула зелена, блискуча, начена намистинка, мушка. По асоціації згадалася бджілка. Верболіс був вощаного кольору. Не воскового, мертвотного, а, власне, вощаного. В'їхали в село, що лежало поміж двома опуклими горбами і мало смішну назву – Перепічкове. Гершко, якого, очевидно, мусило цікавити, кого везе, Спитав з гречною покорою. «Я перепрошую, вельможний пан, до панянки від нашого Ксьонза?» «Ні». «Ні?» Гершко пильніше приглянувся до свого клієнта. «Ну, він так і правда міг помилитись. З такою курткою, з таким кантом на штанах, з такими чобітками можна і до Ксьонза їхати?» «Аби такий добрий рік на Гершка, я ще раз смоцно перепрошую». І він помасав за шапку. — Вельможний пан ще не женаті? Ще ні, Гершку. — Ув, вельможний пан знають, що я Гершко? — Ну, то в чому річ? — Я перепрошую, я не Шатхін, посередник присватані. — Але якби я був на місці вельможного пана, то я б оженився з паненкою від нашого Ксьонза, ша я нічого не казав.